Pashkësia Islame e Republikës o so Kosovës ju prezentonë ligëratën me temë zeqatit. E gjurë shka katënë mejë ambejë, kam majke që i nësën të ju të ukezër, sa e që i thotë të kushë këri zotë zotit, ja së këtë duarën dësë jeshtë. Innëma jëkëtë qëllohë min ibadihil ulemat, Asmanin e istanin e lutvin e zhudin e keremin tjekije tërhyrmet më vit Ramazani tërnava Ligeron, mëllatëm e fendit tërnava Tërnava, tërnava Tërnava Tërnava Tërnava Tërnava Tërnava فجو لا تفي ذنوبنا محمد اكن غسوا الله و في كان بي صلى الله عليه وسلم ادى مامن كان كنوه في ركن بو ام صالح Ata njerëz janë, ulajke hëmë kajrë berije, ata njerëz janë matë mirë që jetë në mjë fyrtë të tokës. Matë mirë që i kam jëzë zotë i mjë tokë. Inësanin zotë e ka kriju pëjtë të tokës edhe e ka alon me jetuën mjë tokë. Ata njerëz jetë në mjë tokë, Pe kë janë më të mirët janë çatë njerëz që kanë besuar Zotin e Dilxelan, Muhamedi telehisalatu vesselam, edhe kanë punuar punë të mira. Tan hua me Ali Salih, që kanë qenë amortin Zotit e Dilxelan dhe kanë punuar punë të mira, taw ka kaukai kaur nuk ha Allah dhe lişan Muhamedi telehisalatu vesselam. <coughs> Kër thona vlasën këtë ajetë që këtë fundi i Ramazani të ka orë, Allahu jallëbë me të mirë në pofë nësitë, të na halë është që ashtu të i mas nesëri në botën arabe është sotë bëjratë, sotë e kanë punë bëjratë, Në Allahun xhi kemi bujë sot këtyr çelëgane fatet. Kemi punuar me risali. Të kemi punuar me emrin e Allahut të Gjallë. E kemi më edhe fjalën edhe synetin e pejgamberit aleyhis salam. E mëmënimin ton sa kemi mujt. Kemi bju punë të mira, kemi bju me risali. Allah të lëshanë unë për nje, në kohëp se ne i kabo, kabullë që gjithë punë që i këmi punu, pra e mjëti në duhet me pasë shumë të masë zotë i kur që nuk në lënë me nashku poshtë, asë prap nuk në i këthën të mirat, kër t'i bojë në fise bilin të afën zotin, me rëbbesh në këta ajetë që matë mirë, Ma në hum qiesh kë në këtyrën e tokës jemi na. Por po më na na shkajm këtu e as çka sjon këtu që e kanë ngju Zoti edhe Beqa mirë. Çataçi kan thon do i dohej Allah. Muhammedur Rasulullah. Ata kanë, kanë punuar pun të mira, kanë punuar amal islami. Adamin e jëm të mirë. Më të mirë që jënë mi këtyrë tokës, që Zotë i Dhul Gjellar i kamilë mi këtë këtyrë tokës mi këtë cipër poqe, po edhe për të Zotë i Dhul Gjellar në haret ka pregatit shumë sënë e të njëra. Gjeza unë më mindë të rabihim, pa gjesë e tynë të Allah i tynë, të kryusi i tynë, Shka po Gjernat u Adnin Gjernet i Adnin Zotit dill që leo këtë njërësve ka mjallon Me i bakuhe me Gjernet i Adnin Tezrimin të ati edhe në ha Qa si Gjernet i Adnin është Pe përshkrunqi Nërdoj e që në reka të Gjernetit Khali dine fiha da i në ebet, gjithë mund kanë me konto. Ebeda, ebedi jullaba, kur për i të i së kanë me donë? Edhe ma kryesore se këtët mirat e qenjetit edhe që kjevë me kontojitën të, qka jë? Jo? Rëdhjallahu anë, dhe rëdhu anë. Allahi kam u borazinë, me këto pun që kemi pununa për zotin të gjelën, e dhe në kemi borë azizh në të mirat e zotit që ka kome nado zotin në gjennetë kushku. Allah e në pojtë nësi i bjarë. <laughs> dhe aliketë, që të të mirat ka me imë rinë gjennetë, razinë e zotit ka me gjithë, në gjennet i adëm ka me hi, Në që me cireka të qenetit nërtojëtë, të, të, në të, të këto të, të qita jënë pregatit për goë, limenë hëshë e robë për ata njerësi i dhuten Allahet që jë ka kryu. Ata njerësi i vrigojë edhe i dhuten kryu sit tina, që ti Allahet që jë ka pojë të vakumitë që të mirë atë e Zotë i dhullë që le ordozen që të njerës kanë në në në rritë. Që të njerës që i nuk kanë duhet Allahëm, e kur njerës i kanë këndrështua e mëri tina, kanë punu që a ka thonë Zotë i mëse punon, e dhe si kanë leun pa punu ato që i ka thonë Zotë i punon. Në kërëse i kanë kapu, i kanë më shkruë e shëjtoni a njerësi, I dhe i herë dhe kanë shkuë ku nuk duhet, ose i kanë lonë emrët e Zotit, ju karanë menë dhe kanë votu i vej stikëfarë i në të jakë nërëmë Zotit të gjelënë. E dhe këta lazem, Zotit të gjelënë, kam i frenuë në rahmet vetë, edhe kam i quë e bashkë me qita njerëtë në gjellët të adëm, për iznilahi të alë vlazën muslimon. Kur dhëm që atë njështë i tutën Zotit dhullë gjelënë, ka në imri që do të mira, që e ka do të imri ata që si tutën Zotit, ju, pëse, pëse në dhë njështë nuk e kanë që muë e Zotit, Nuk e kanë që mundë emrin e Zotit. Nuk jënë këndë bashkë me Zotit. E në hretë mujë mir, një rritë mirat e Zotit. Aj që është me Zotit në dynion, aj është me Zotit në dë në hretë. Aj që është me emërë Zotit në dynion, aj është me punë mirat Zotit në hretë, në në përpërë. Aj që është kundra Zotit dynion, të kundra emreve të Zotit, edhe në haret blazen është kundra të mirat të Zotit. Së mundet mi mri të mirat të Zotit, që e ka të Zotit, vadë, për dorshënit e vetë. Se me konë që i mrijnë edhe këta që i të mirat e insanëve të mirë, kërë shkojmë të Zotit, atërë përë përë përë në njëri, që a kovleta të të të më e njëri, të vetë njëri me të në që është, a bes Badja hava është hune e mirë, në kohëse edhe i kje që fitonë bara me ty, u shkojmë të zotënë. Si kur që është në dy njohë, me pitu një njeri, bashkë me ty, që s'punon hëtë, me marë si kur ti që punonë. Qashu edhe në arëdhlozen, aji që se kanë mu zotënë, së mënët me marë të mirat të zotënë, u shkojmë të zotënë. E Allah i kur që është në dy njohë, Allah i me kjo është në dy njohë. Zotin Dul-Gelal, Zotin që tëraje, inë allohë nga ledhine të ka vë të dhine hëmë shinunë. Allohë i mdynjot është më nga nërë që Zotin i tëmëtën. Kësë punojë të i prigë Zotin. Gjitha sëne që a i kanalu Zotin, kë kujtue Zotin Dul-Gelal që i ka me shpute Zotin, edhe më përbjek me Zotin, edhe më paracit për a hundurit tina, sa në tekësia nuk i punënë, darbuhet me i tyjnë. Zotin me cita njërës në të një një. Aves me cita një, jo, dhe ledhime hëmësinunë, edhe mes atë njërës që buen punë të mira, punu e në melisari. Me, me një bjarë gjeterë. Kur thot dikush ose me dve, dikush ose po ju vesu ju me karë zotit, zotit është me që ata njërës që tutën për i zotit e si pojnë fundekqia, se i prigojnë Allahit. Edhe me që ata njërës që bujnë një, përdojnë amel i salit, se edhin që i ka urnu Allahit dhe qëllat. E Allahit është me qita një salit. Inna Allahit nga ledhine të kaut dhe ledhine hëndusit. Kura është Zotin me këta njës, lasën të njënë Atëherë me këta njës është edhe në ahiret Se Zotin njo, të njënë, këta njës, inë, inë, inë, edhe unë imën Edhe, kur qëkujme në ahiret, Zotin dhullë gjelë është meni naron pe jeni xhehanam e do na gjonen në xhenet ku i ka përgatitur mira të vjeta për ata insanji që punojnë mirë për Zotin e tyre xhegan qollor <të> zë musliman zoti me insan është kanë herë kusushi apo stafat me ta kanë herë është më përçi si me me insan se zoti nuk ka veç më të mirë po kur thon zoti është më i mirë Dëmë thonë, i danë të mirë, unë i më të mirëve, edhe i runë të mirë, edhe në dy njëatë, edhe në ajretë. Ka njëherë është me të gjithë zotë të i gjelëarë. Po kjo është, a, zotë i e një në gjithë të në shka fëtë, e dinë që ka kujton, që ka menon, edhe e shqe që ka punon, që ka të unë e punon. Pekë zotë të kërkush nuk mund të më shërë. Por hususi, zotë i me ka është, Me çata të mirë gjitu te Zoti. E Zoti atë e ruan në dynjë të armasforë, tani ku më ruan në ahiret. Çe pjao binë në nek. Hazrati Musa, tehat e haruën i çu tho fazëu atë. Shkonit të binohuni e thirnen di. Përauhi që dushmani më i malli i Hazratit Musa. I thajë ke vjetit Allah. Katër cin e 150 vjet e ka thirë vjetën, rabu vjetë, Allah ka thunë vjetën. Dhe me dhëmë, njështi ka shti, ka të qëllu, me i shkuo i badet kër amët. Po kërë qënë të otë i Hazet i Musa me thirën ti, edhe Hazet i Musa ja ishqik për ti, e ta shku tuk e me shku të ma i madhi të dushmon me thirën për e, shka i thazë joti, Il re Paolo il nostro sconi te stebir otto e Ferdinandi la te forza e mosto tutto pe pettina e me ni mea kuma es meu vero se uno meglio me Juve hanno ni lo 36 sono ed e u sha e un rui cor danai mi u bodicca moschini bai a sta posto strimevesti është ka posë për qime veti, është ka posë konë me veti, veç dy të vazninë, dy pejgan verë që i ka qënë zotit, e aj që 415 vjeti ka qënë vetit zot, krejti në santë në misilin, e së që më janë konë të ibojë badeta tina, krejtë për qime në dore ka posë, po kërë kemë me zotit, edhe u tha zotit shkonë i më së të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t edhe junin shka përkërënë. Shkullë të Zotë të Miranin, e dhirëndin edhe shmujtë të Miranin, kurnit kjeqëm i angu. Qa të allazën që janë me Zotën, edhe Zotën është përta. Kër është Zotën me ta, nuk është ka i më përkush. Po ja ubi i qëtër në përkush. Këtë ashtë i muhamjeti tonë, në lehi salatu vë sëllamë. <coughs> E personën me që ditë Muhammedin për mjeqës, ja punë punën me shumë mjeqën. Sa so që e zre për këtë dinë ka i e këtë dinë ka i e këtë dinë në lajë aleyhi sallatu sallam, sa planësat e gjove në qafja kanë qitë për e përkarën seshë dhe me i gozotit i balet. Eka që janë muslimon të shkretit në në, po të thonë vetit po për bujnë a për dinë të rëmë dhe djetër ëbëni ka nëjtë pejkëmbejën, mirë që edhe sërëtë në qafë ja kanë qië. E hasë të të patinja shpeke ja heqke pejshpinës, ajësa ishë në sihte, edhe kur nuk u mërësitë ke asë nuk shajke, asë nuk pikeve të duatë për shumë të të tëtë, të. dhe shleke Allahum me edhiko u mi bejtë në hullajë ala -al dhe mund, ja rëmë të bidrejtë të të këpënin të në mundë dhe të mirë, se këta më të podinë pej mështinë si punë të podinë. Kolemoni Zoti e e mërë mësë promi, këmë shkutasht për në medine, dhe se për për qëriqësit i ku në rujt i shosht të vezinë, du në pej meqës natën, shkojnë në shpillën e, e gari theurit, e unë mëshërë, shkunë mështynë e mëshrisht të meqës, i hepen Sipri, shpele së të i gamberit, salatëllohu të alë aleyhjë vësëtëm, edhe të më bëbëqiri Siti. E më bëbëqiri Siti ku tha, ja Resulë Allah, me këmë me këshur, të këmë në vetë, të këmë me këshur, e me këshur këmë të vetë, në shë, dë vetë, so, dë vetë, Kërëjë sirë për mita më shrikët. Shkajta përgëmëberi, e përgësi sidikë të shoqitëve, Lohë ah të ahëzënë, mësutut, asë mësutut, asë mësutut, asë mësutut më mazun, inë Allahë me anot, se Allahë jështë në eve. Allahë me ta, edhe Allahë i pështër, Edhe Allah e jërën e qojënë ke din me ta, edhe e qojnë sharkën dhe nga lindje dhe përëndim, me fuqin e vetë Zoti, edhe se për taën Muhammed i a.s. a.s. Vëllotën muslimon, aji që është të i tapë me Zotin, Nesër në haret kur dalëm të zotit, apet është me zotit. Ere zotit është me ta. E zotit është razi në ta, në punë të ti që ka punu në dynjok, mas pari është razi që ka besu, zdytjer është razi që ka punu në punë të mira, e i ka punë në punë të kësia. Ere aji në sanë që për në zotit në dynjok, është razi në të mirat e zotit, Shka do t'i nëhetë zotin nesën në ditë kiametit për shkojnë të shumët. Allah e Jahra, për për vlasën në shlimën, në ebohët në asib me kënë për eqatynet, me kënë me zotin në dhynjan, me punu shka në ka urnë në zotin, me djekë me dalë të iksaj dhynjanje të bashkë me zotin, me kënë zotin razin njeve, edhe kër të dalë në paravuzurit zotit, prapë zotit dërgjelan me kënë razinit, që të u nëzën elmezë që si thonë na insonit që jetën dë njotë me që të senë kërëshme Zotit i lidhët elmeza e jertës tina i jetë punë jertës me ato që Zotit për qëtajnë zonën e kërëshmejët. Që Zotit i nëzonën e kërëshmejët dhe në njotë Allahë. Masë një kësë allohit. Musit e një allohit, me ngu në allohit. Aj që allohit e një, edhe e beson, atërë aj edhe e në në gënë. Mëslimon pasi ki keqës, aj që e një allohit e senon. Se aj atërë kohë nëksan, është eksik në atë një hunjimit, e Allohin. Se aj qenja Allohin, që, që t'ka vonë për konë hitë, edhe ki ime shku për Allohin, edhe ki ime uvej për Allohin, tull t'jelon e një qishtu, edhe ko vësimin e pljot, nuk e lejon, as nuk ko kusim, një humi e atina që qenja Allohin, aj me këtë përqi, me i këndërshtu e, Ambi ka lojëndëjërdër u vërtetësh. Asnjëku kundërshton namaz. Asnjëku kundërshton ninën. Asnjëku kundërshton se të qautën sadom. Asnjëku kundërshtonën haxhi-llah. Asnjëku kundërshton na devotet muslimanit çajra ka urdhënu Zoti në Kur'an te pejgamberi në hadithat e Allahut ta qala. Tash nosim po dawnum pakë shumë. Ma në na pak Peygamberi sallallahu ta'ala aleyhi ve sallem e në hadisi shërifë shkata tha lidhje me ahtan njerë që e ngojnë zotin dhe pejgamberi sallallahu ta'ala aleyhi ve sallem që shidam zotin të gjelamë. <gülüyor> Ma shpohar i sot, apet për rokun i ajetë qëtër zeqatit që dy ditë që përdojë, në mëshlimon që se në në Zotin se ebëz dhe qatit, qka dhe të gjohë në esër në arët të ta. A e që në dy njërët nuk ome Zotin me në muë e mërinë e Zotin, nare, në arëm qka dhe të gjohë në atër kushkën të Zotin. Nes të i dhe bëllat, vellë dine je krizunet dhe hebe velpidat vela e velajun, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ata njerë që i majnë kemë, z'i bojnë tukë përët, ja ishtë imdheja, nuk ishtë imdhejës, e z'i bojnë tukë pojnë përët e veta, dhe i shparë ngojtë përëve që dhe tjenë, e nuk e jepënë zëqatin për Zotin dhe i gjelaj, atë zëqatat për që e ka urnur Zotin, ose vajibjën sa në ka i fitët e të të qërat, të dhe shërëhëm bëjadat e elim, po të zotin kur anja Muhammed, Ka ndjojë të atyjën e pëmyshte, dhe me thonë e pëmyshte dëshive, me dëshia, e pëmyshte me azotë matë shtiri në në nërëtë. Jëhë me juhë, ma Alejha, finari qëhenë, në ditë, në nërëtë, kërë qëkojë, që kanë këta më pjekë, kërë bënjë dhe kupiqët në zërën qëhenë, Alejha, Miqat të pare që i ka do tukës e ja ka do tukës e qafin e tynë edhe hafën e këtë të të rrasë Dhe tukë vab t'i haqë që vahuhum dhe gjënukum dhe dhëhurum Herë me këtyrë, herë me amë, herë në gjatën shmojtë Herë me shpinë Ka më rutulluë e miqat pasuninë, qatë madhë që i ka me vjeti E në gjëhenem edhe mu t'je kësa ma shumë edhe më ruasat Se ka përmenë Zoti Ftyren E durë, krap Edhe shpinën Këtu si ka përmenë kaj trukën Për këtë sebe të bazën Se, se ku karoja këtë i lykës një modit Njërë mas pori Ftyra i më rëllet i vje mërzimë Se për një E për qatë sebe Qatë ftyrë Zoti ka me tjeg Mi qatë pasunin zi amë qene Mas ftyres jak dendroi do të thonë non, dhenë, pofë, ka buaj, tifë, si, halom, ju në non jak dend për skuqjet me papu karonka i kraz on sut jak jak jam çehne pse ka hyre në rrahë nervoaj në lëksë alo mi wafu me lëkë jak sfinën e të hipitina e sfinën e ti ka me me mendu me, me, zon jam çehne pse ti ka tri hale ka posën dynjon e jau ka hyr sfinën aty në parkirau që janës r poornakın fyrë ska duhëz gol u shtë cehtë që janës rëčë pe dorsi, shtë mani, zel u shtëPaul, kanu t Excelu her ture her krakë duhu në ezo fi ju në, Ya Rabhenu ezo fi shtë at u në, òoa samam o ke nëz drilli il në pozit су që tuaj janë ato përët që i keni ruhe për juve për veti, për duhu ma këndë të në teknishtu kërkone që tash azapin e aty nët që i keni botuve se keni thonë hapër në këtë baratë. Korenin e së hapë të pejgamberi, sëllëtë vahut a da alehi vë sëllëm, këtë aje. En gëmsh, kapër po thotë zohë të fylë gjedatë, U mërzitën, keshë bazën në shlimonë. Ketë hadisht përbënd i bajet, haze t'jali arëti Allahu. Pegambiri, tëtë anë i maska ië, të përbërin dhehebi, të përbërin pitta. Helas u buaj që ka dukat tu, e se shkip, ze qatin, edhe aj që ka sërme se ebzi qatin. 3 helet këtë fjallë për meni Muhammedi aleyhi sallatullu sallam, ma stia ijeti. Eshapët er e në mërëzitën e thënë të eju malin dhe tëhidu. Atërë e thënë se që, që me mërë në, me shparë mërë dhe me mërë gjabë. Dukatit me posë në gjëhenëm, serëmën me, me, me posë në gjëhenëm, pos ufrigun keçë eshapët e er në mërëzitën, Hz. Yumeri radiallahu anhu ta en adem ule kymzalik, ta musë mërësit i dha që unë i komiju ndonë për tjeqin këto, ta për frit një pak. E u që peka Hz. Yumeri shkoj që peka meri sallallahu alehim sallem. E i tha jarë rësullallahu, inë e shabëke kaqe ka alehim, e shabëve tu shumë shtiru ka ardhë kjo fjall e zotit edhe e dhe juadja që ke thonë e ka ndon me shpar jetë me rënuna, me shpar pasunie me jetëm... Muhammad alai Zalat vese, në më frëzirë. Tha madhë i pëshmi mëti të emës tja. Nga në mbazën me menë, me kuptim, men, dhe me, me thonë, shpar kuptimit nalë, me fjale, fjale, gamberi, fjale e përkamberit, me fjale sotë. Pasunit e mëti të emës tja. Pa posë madhët, edhe posë stërmes, Lisanë në nga kire, fa gukë që i përmenë zotin për tër tërë tërë i kurë, që ajo është malë për ta, dhe kalë ben shakire, edhe në zemër që i bon shukër zotit tër qëlaj, ta me qitë malëtë mjerën i mjetët jenë. Ta në vendu këtët dhe të cërmit, që i e bojnë të u pata që së kanë besu, e se je pin malën, e se je pin zeqatit, i veti jenë letebojnë pasunit guhen që kur së nëllet të i bozotit në zyqër, edhe letebojnë pasunit zemrën që kur së nëllet të i bozotit qyqër. Edhe të retënë tha, letëshyru me veti jenë letë martruhet me një femën që i një manë me majtinin e me bozotit i batet. E mështë të mërë, betë që është të bukurë, E nuk është e dinit edhe nuk e mandinit. Qito tri sene është dhazën muslimon, Zotë i Allah, a i pekamberi, a i Allah përgjergje, shumë vet, vet, të betë vetë, e shohë të shohë të betë vetë, kur e shohë të pekamberi të mërëzitën pak, kur e din këtë aje që Zotë i dhulgjelon, ata që kanë tukatë edhe sërën, edhe nuk e epin se qatën kanë në gjeshënë. Musa al sallallahu alaihi wasallam. Dhevon ni çetër hadisë që ambëri sën Nabawihullahu alaihi wasallam. Kusha haja Rasulullah, hayrul bariyet, tazwatin Kur'an, ulaika hum hayrul bariye. Innal ladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum hayrul bariye. Shata që kanë besuë dhe kanë funënë fundëm të mira, u janë në matë një instansionë min të të të ufësë. Aja, jo, Resulën Allah, atëm me në spjekuë dhe ma gjartë i paket jatë. Përgambeljave i Selatuve Selanë, në ta ku, një njerë i tha, që i mërë rët, e dhe në bjesh e i rrëm, edhe e kohë në mazinë. E s'kohë përzinë me së tërkonë, Tha një është që fërë për i tynë e që është ma i miru i tynë të okës. Si do masë në ditën e sotë shmehë, si do masë në fitënë. Ma i mirin në samë që pështonë për i fitness, o shkatonë për i gamë verit, qaj që kërë të buhet fitënja e menejtë me shëshninë, o të ruqë që edhe rajplishën, i, i mërë të tukë dhe në të nërë bjeshkë, edhe e falë namazin, edhe e pëzicatin, e s'ka pë në ata që e kanë pitë në mëdojë. Pse jam shëhë shëhet? Shërë është një rikëtë, shërë është shëhë qëtë keqë, shërë është një e keqë, kur kinaj me ta, edhe jeton me ta, se niti dërdy tretën tapin një adam keqët dhe të përshë. Sido mëzë lozen, qita shpo dalë në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t dhe dhe përmëjeve të save që pëjtjena jetën me njërëci e rina qësë me ta dhe Allahi me kënë me ditë na ma mirësht me kënë bje shtyru dhëtëm i pozotit i batet se që jetë uajna me ta edhe në buhëm fit me qi e për i shëndinin zoshin arrujë që qështë jetë ujë në qështë edhe dhe dhe Ma më miro topëta në një herë ti, mos i tëhet çyçit, e forna mosun edhe atë çopin. A majhi atë çyçin i, i njerëzave ku si është diora sulu bashë rërvërie? Ka majhi atë ço çai insançi i lyp diku në qytat, në Bukaro perizot sutit. A edhe koshka më don edhe si? Ky është maji ka çin insançi. Allah e në arrujt ka të eheve e janë në përëjtë. A përshirë që të në në përshirë. Shën të abiat keqë, me mujtë më shmejlonë gjami i maqipë. Me mujtë më shmejlonë, apë përkot la gjami i zveqë, përshirë me i të zonë së maqipë. Se e ka në mësurë këtë shkretë guenje. Per i Zatë Zotë të që duhet. E shkama i buati i Per i Zatë Zotët, me posë gjithë njerë, në të shkanë gjithë njerë, Shumë mirë, o insani me qeshit hale nuk mundë. E qurëshka këtë në pejgamberi a.s. a.s. Majke që i nësani të të ukezër, sa e që i thot t'i kush për i zotë zotit, jesko duhe rëndësij e ka që. U lasënë hasët i hysërit a.s. a.s. Lidhje në këtë një herë kashit veta, i qaj e ndarak, që si ka të dhej për ti qaj e dhejë, i erë me kani. Nete tuffрат që të c dashtва,"��j e ja vatëru ni pukaraj, fa'y rizat zухët i të amë t'chka." Paj, Paj女 prësht vë izhaji të üzhët i s'konë kurën. Asat su të vabit liwerë dhe-ri Hi industry, për Paj advertisements shukë t'ITAN si këmë kurën. Kapuj ashtëpan po beshë Tama rizat i t'echka amë që. Ta kapuj në hu edhe e qitim eti kushitët qëllet. Ha u pobohë në që lejote a të shqitum qatë më shbore tu atë bosh. Ha pëpohë nga, e që tërësejë të ty i benë këmë. Ha pi qëtëri e rizani zotit, onë s'ni që ka pojë me ty, ka pakë që më shqitum e muqë e qojë edhe shqiti. E mërë a lohu a denë që që që qinder hem, a i pare. Edhe këtë a shkojtë e zotënia, po që qapë lejë, zë të ndjërës. U paracitë shumë të amë kaj se të shpi, shme sunu, e i vike marë. Niti, se sunoj, dy, se sunoj, tretë ndiq, e alim, po më mëllu. Kalim, pëtë më shku, t'ikun, kuj dur, dha, me vlajnë, dhonë, zë t'is. Me vlajnë, të shku më sununë, kurqë, të t'i po shkon me kërpukë, unë që kam me bëti shpika. A fos nuk pëti, po shka me të thonë, dha, jo, jo, ta unë nuk nuk nuk në kebile me porë, dha unë me nëjtë të të t'i havasë, dhë. Dha po të kemi më i prej të cjërpica të gjë me prije, i prej të një ujtisë. Përkë, shkoja. Qa të më marru, me më takë më marru një senë. Kujve që ramë të linësan, i prej të me që ramët u poqët, që në i mure marëjat dërjesën e kure. Ase. Kurë i njësët në janë. Kurë i prejve, kurë i poqë, kurë i marëve. Subhonë, në ta të kujti shka koka. Dhe poshë allohin edhe për i Zotë Zotit kalë zëmë kushitit. Dhe për bëllohin, që ajo rizaj a Zotit të më kaprut të ditë. Dhe onë në jëpë e zërë a lejë, së një. Dhe për një fukare, qështë të më përbejtë triher për i Zotë Zotit, së pata shënë mirë vanë, e vorëm e i thashitu, e më kashitë rizaj a Zotit po të më kaprut të ditë. Ta shënë të imë përbejtë rizaj a Zotit, për do të me të kal Perizat zotit koshyur, i shumë koshyur, dhe që po ma halat që i konkurët e i tukë, dhe të tjojo halat vlojtë e eksha. Vlojtë në Rizat e zotit të shumë me mërë. Po dhe ka që kështë të këtëhon të këta, në Rizat e zotit shumë me mërë, lypsi së duhe pëtë të, të thonër i zë Perizat shumë me mërë. Vënë Rahmet, të pasi dhullë në ishka, që kjo është fjallë e lypsi a Rizan e Zotit. Së duhet me përmerë, së Rizan e Zotit kërë përmerë, në të zënë edhe Arshur Rahmanin, edhe Arshur Rahmanin ljuhatë nuk rrëmë. Se nuk o shak me malëtni, nuk o shak me fuqit Zotit të gjelat. Këtë alëm të zënë atë janën e qëtër si fastfare në shëqninë, pejgamberi sallallahu të agë aleyhi të sëllëm, një dit me eba dhirën kjo nejë, Këpikamere gjyën e në gjami, shkoj e bozeri jo e në urë. Pajaj e bozeri, tha, hersa lejtë dhe aje falë. Përdo të bozeri i thash, la, ju. Unë dha, kumë pesalli që falë. Përdo të u qohë e u falë. Edhe në gjapët jo e pëkamerë. E në përdo të bëzër, e afit bëllohi minë shëjtonë të gini. Mërë shëjatin, ilinë si vërqinë. Tharë thujë, lëpë e i sotit, letërë në sotit, për shëjtanë dhe të nëshëmë e rëtë të qinare. Këllë, e bu dherë të thotë të këllë të i tashja rësullë dë Allah, ilinë si shëjatin, të për dhe nëshëtanë kër shëjtanatë, këllë nëshëmë, të për dhe nëshëtanë. Qëshënë ata, krejtë që ata insanë që buhen se dhe dy, zotit, insan qi, insani, vet, tmira, të tjargujnë dy pejtëmirave të zotit dhe pejtëmërit të zotit, që ata jënë shëjton të insanë. Krejtë që ata insanë që insanë shuë që në vetë e hjekën pejtë abijatëve të mirë, e qojnë tabijatët kësia, ata jënë shëjton të insanëve. Edhe bide, matë rëzikë shumë janë qita, se shejton të e gjinove. Se shejton të e gjinove nuk i shihuh në më mësyë. E senë që nuk e shihë, ma zare kohë me të mështru. A shejtoni e nëzëndet, dhe dhe dhe për pora, e të unëgjët parasyësh, e të të rëdhëtanë, e të rëdhë, e të ashti në halë ku në keqën në, në zemënë. E sot hajdeni 22 çift një dyt lutme tshia e ajo është më rezik shumë për insan se sa so është shejtani që nuk e shohum se zoti na ka thonë kul e udh ku e udhun bira bin nasi me liki nasi ilahi nas min sherrit ve sfasi ghanasit le diu ve sofis udorin nas min eljin ne ti nas ya ja, rabbi rouna peve sbesa te shejtanve që e gujnë insonin bezvesën zemët, ata jënë hampej e gjinove edhe pejtë nësame. Dhe të allohin, kur anë në këthon, që pejtë në shirët shëjton për të nësame. Se edhe shëjton, edhe isoni që është i keq, ajo shëjton me brina. Shëjtonin se shëhitë e këto përshemë e sy. Pra më kun me upo shëjtonin me një fosë brinat, ti dolin 14.000 brinat një pjeqin. Se joni. Doza musliman. Kërite sodet janë shumë zon. Allah e jo Rabi ru. Allah e ç'o, fe vitnë kjeçi. Rad rad fikar rëdue e kjeçi. Rad rad jone vitne. Sheshni e kjeçi. Vesatum uni vllazër se katri shoncë. Ti në shkaka të më Zotë, në nga në të në shkaka të më pejgamberi, në rrunu për shëshnjës të kjeqe, që së so shëshnjë e kjeqe është bëtë që hënëm në, edhe ty për shëshnë Zotën për që hënëm në. Në lohe me nejtë me një njëri, që i hajgariset, në i aftet aty, mas dy aftet e paja në i sërtimu hajgaris ty për në kjeqa. Ermeru fi tini hadit i di, Ti ka vjerë i ka thonë i nsoni është enve ne shoqit vet. Te lëngzur i me ku me ju hallile, leçyrin i nsoni me ka ku shoqnuat me kopurrit. Vrozenu Sulejman. Terbi i an zanit as pori rrihet në shpis vet. Shpiën me pos terbi i thir, ai moshu dalli zan, ai e thik kur den sakat, jamze terbin e tina kur e katon binë në shtëpi. Me kon që e ka shtëpinë pa terbi qaj në zanë përderë së ka këtë gjithë, së so është një buëkët që nuk e këtër binë në shlinë. Ja të qonë, ja të gjumë, ja pata punë, po në kje që dhëmi janë si dhëmi, nuk nuk nuk e. Edukotër, familjarë është nena, po shëshnia, mësimi, të jë. Masa në e në, po shëshnëja, edhe mësimit, e shkodën, dhe e thashë, pejsenëve të qësia, dhëlozën në shlinën runu, se shërinë maskotin, imë njërë një keq, edhe Masanena, shejtani, edhe njëpësi, pruna së të bejgjënë njëra përgarës. Masanena e bon veri, qëka tha? Njërësullë ja Allah tha e salatu, tha qëka o namazin? Thajnë me vdujë, tha maj mirisen që i ka përsuet i pasë. Maj mirisen! dhe me nëshoë e kalëve, me nëshoë e këtëre. Aj që do në shumë, aj që do në pakonë, pakon, dhe shmajë miri senë, një batetë zotit, ko si monit, është ma mësë. E në abëtë zotë ma zonë, mësë. Gjemë të tonë, po kanë qëpë, mi auqirë në drejën e që në njërën e që njërën e që njërën e që njërën e që njërën e që njërën e që njërën e që njërën e që me shkun qenet pa t'i hafa papunuhiq. E, e vatohi sti, s'munëm nga më bësha s'i dhema, q'i guzoj me qërë dirë ka qërë zotit. As më në më bësha s'i dhema, që qi me qërë dirë ka qërë pejgamberit. Se vatohi pejgamberit kuja kanë harruje i qininën në hëndekë, vej prigë, vej trishtimin, se shumë kena në meqë e pakis musliman, edhe shkun e rëtun me dinën, e u mërëzit që më shpojhine për bëjnë mahtë. Vej shikletit të dhe për, për njerëzit e ka harë për i qininë. E e fatë, kërë ka përqy e qinia i ka në këndja rësullë Allah, i qininë se kemi falë, ta mele Allahu putu në hëmënadhen, zotë ja unu shtë a zemrat e ty në zjerë, që më harëm i qininë në majhët e primatë. Nëherën i qininë vlasën që ja ka në ka përqy, të i baki edhe okon në luft me shfirë t'ju për me qatë. E na, a zësojnë a kësu hesapët, thonë që i këtu e janë veç është ozëllorënë për në tutin, ose për shtërmojnë është ozëllorënë, e kun meneshti ruftë parë. E hajë nuk jeshti rojë. A e në luftë, ha rëjë që, e qërë qërë komëni petë ruftë, edhe në qëtë rena në lasënë muslimonë kërë ka shkune për lufta, Muhammed Alehi Zalatu Veseljan e ka fornë namazin, dy, ka dyre qate, ka dyre qate, ose krukonë mësafir njëmën njëmë, një një një njëna një pjesë ka nëjëtë në vronë, një pjesë ka orë dhe ka fornë namazin, gjë në shkuatë ka nëjëtë vronë të në, në orësjetë e ka fornë namazin në Muhammedin, menzonë të Muhammed, men në orëtën me të dhe se ka njërë namazin. Me kënëm dheve të shkue, janë kënë, Mos më në shëshnia, Mos më guzutin më në unërë mu falë në unënë, Asim kënë më në unërë mu falë në tëkë, Ka qënë qënë jo dheve qëne kënë u falë, Në dheve hifë në u falë, Me ima pasjes të heqë, Në mosë nërë. A ku këto prallë, A ku këto prallë, A ku këto prallë, Pejën vjerë e zutja, A ku vërveshme në e kalëzue, A ku kë Një jo, obrëlloh pashra Zotin, këto janë pasë, këto janë senë që si muslimonisë muzor me jazësusë. Sikur që si jemi të jazësusë, në ata jemë kitu. Por e kemi nukë Zotin me dhe përmojmë, edhe përpunojmë shka në katë të Zotin që në lëshanë me dhe të i gambejë, dhe dhe Allah, ja rabbi alamin, mështë në daftë i kivë atetëm, ja rabbi alamin. Zdë dhe dhe, ja rësullë Allah, Eso, ta për qëka është një njëmi, pejga me e ta, pa zunë më ziun, ve një ndonë lojë më ziun. Ta faz, që për të kilime mu paguet, ta prate allohë më rinim kini e në shtesa të mëla. Ka mu më ju dhëmë zunatë të mëla. Ta ja resu në ta, ta për qëka është sadoga, është atë afën më dafe, është sadoka, zë që atëri, është kamë pakurë me shumë përshë, që së mundë të këpush me ditë që i pakurë zotën dhe në të gjelatë. Këtu vlasën në ashtë që edhe përjekëm së të fundë të esit ta. Elhamdi koftë allohi që në kapurë nësi. Kemi falë namazën këtë mujtë Ramazanë. Kemi nëgjënurër ma zanë që ka thonë pejgamberit, kini më pakurë e për pa esanë. Kemi dhonë edhe sadakës dhe qatë, kush ka dhonë, zotë i arë për i dhoshë në të njëatë dhe nahëre. Ajë që i e ka dhonë për zotë, e jo për rriatë. Zotë i arë për të të viratë të dhina, që i kohë jashtofë në të njëatë dhe nahëre. Vlazën nuk e në mëzikë, Nuk e në lypë për dhejë, nuk e në lypë për ulemohë, nuk e në lypë për medrezës dhe qatës adakë, dhe jë natërëmësit për të. Apo, pe kjusë, pe kjusë Apo na, pasin, ljupjes, me ndoni ju që në haxëllarë, nuk ushtohëmi për kështë në senere? Apo me ndoni ju që në kërëtëjëm për fjallën edhe pasën e lypjes, në vjenë si kur me në rohë mundë? Që në ndoni ju që në haxëllarë? Kërë i fëtyrë që e në kalaj para jushë, në thonë mu bo lyksha, thon, Sofit, në thonë, ehtë në për i zotë sotit, ehtë në për ti. Që në vlasë, më shmekon që ka thonë zotë me lifturë, me lifturë për këti, dhe ritesë, më shmekon që ka thonë pejë gamberi, sa që jem gjaldë me pulurë për këti, vëllohi, sa për interesë tonë, kur në hergojën qërë se kisha, në thonë, E, po e për një nërë për sërgjimë. Po kjo për lozën smohet pahodhullorënë. Kjo për për medrezën smohet. Kjo që a mi pahodhullorënë, s'ko kështë të lohu e mëpërënë. E po të brunë që ju në smujta me përënë, të ravi. Në zonë si medrezënë, qashtëtë të të barënë e ka kry medrezënë. Ty u punuën dhe tyrë të qeverisë, por... E fori të ravine, e fori si bërbërë. A pak një vetës për një ajo, në kur deshëm nese qiftat e qatyle të tunëtën që të më thunë allohë këtëpër. E ju vlasën gjeni qëta, që gjeni ty në gjallue për drejën, gjeni ty në gjallue dhili, gjeni ty në gjallue edhe ilmin, hejpet ilmi. Aç jenta don fenën dynjat Zoti kam ngjallun dynjat në, në, në, në natë. Aç është me fen dynjat Zoti është me to kam ndon të mira dynjat edhe në ohire. Mrapos dom edhe herë dhallilja. Sinela. Ti Zoti ne ka vënë ashi me kontinentin, me amedit. Ne kemi po Zoti ti baten sa so kemi mujt. Leç si edhe tri. Si vetëbi edhe kna shtë rrezikon edhe me tri ta kanort koçash. Po Allah i Ar-Rabbi ja ushtoh tashmine imanit në zembët e tyne. Arabi, vet, të tyhne. Allah i Ar-Rabbi me Rahmet vetë, i kësyrë të zembët të trive tonë, e buft Rahmet të ta në taj në i puftë të ndini isla. Amen. E musna, musna i të shukë me në talpë i dure, e me shku zotin arut në arretë pajmonë, se së kemë të shkojmë në pa juve, e hovë lazënët, lazënë, o të jemë të ri, po ju thomë ne më në babovet jujtë, Po t'i jenë të një. Po ku shkaj unë pa jume, e nxërnet në kua fse shkaj e ti nxërnet. Po qka më dhynë mu e t'xërneti, kur nuk të shë aty që ti jeve mu bani. Qka të më ndoni marë dhjetë të një, që zvini ju me më gu muë e dhe babën e juj, e me ngue zotin qka ka thonë dhe peka perin në lejë salatu për së ja? një. Pas për shihin i marr diam çikë, dy njos është e kërcit. Nëse do dishnia dhe jus inacti të deshën, e do të shkojmë te Zoti i Gjeneral, por Osi e Zotit, por Osi e pejgamberit, vinin më në poshtë Zotit që u ka thonë, mos e shonivin, dhina çini në dhita e Hasani te Husajmit. E kini bova muslimanë dhe namën muslimane, që i li gjeni pritë që thon Allah E ju është marrë për juve musmuran menë, kur me thonë Allah, edhe me thonë Allah u në këtë. Allah, Allah ja, Rabbi, med, e jara për i bofëra me të në fultinësat, juve dhe neve jara për jari. Në lasën muslimon, manër asko ka kuhe dhe me forse të ufej njove, dhe tume dhe sotë, prapë me pojmë një tyve dhe një stikëpa. Nuk di njësër është në të bajrami, a, a, A e për dhe sepëm? Këjë si moshja, të të epëm? Gjozorë, së në jemi, së në vjetë? Dhe të mësi regullë, o është unë i dhejë si të sëtë. Sëmëra më jë dhe sëtë. Juë jo formalitetë. Juë jo për rëjanë. Juë jo për me thonë të kusht të shkatë. Me zemra. Te buëm tyjbe dhe ishtikëtë të lutë më zotën që të mafëllë, në e dhona afënë akëfiret që në e dhona. E lutë më zotën që të me ebënë ka bulë ketibatet që kemi buvë vlasë në shkëtë. Në muslimon që ka hitë ketë Ramazanë, edhe e ka përsej Ramazanënën, sa në te jënë të mërëma të rëvië, edhe nuk e ka të përë zotë afënë akëfiretë, edhe nuk e që për tukë i zjelënë të gjëhnënënit që ka preta e muslimonë më. Mu? Kushe ka garantu muat muslimonë që i e preta që të në më më më më më, e me vo tyve istikëfarë, e me posë këso mezlise, e me posë këso vazën asihadë, e me posë këso hajë duhaje. Vëloze në muslimonë. Zemrat e muslimonëve sot kajë, me lëtë përfase e dhe sytionë, që i shkojë këmë u bareqë mëjë, si e nije, në mshilën gjaminatë natën nuk së dritër me të ramië, e në mshilën vazën asë i hatët, në zëtët e velatë që në shkuë për facetë muslimonëve të e kajtë për Zotën dhe të që lanë, e mshilën duatë që në një në kupë të arshurrahmanit të e lutë Zotën muslimon të krejtë buhëtës me qëshitë gufë, Diku shara bish, diku turçisht, diku sh tamagu, tin kardi mung. E na shoh pahman, me ni esh i qaver kët muj ramazanit. Ku do të mrin namo kët di? A mua ora bin akon as i vapet të mrinë ai më të qimi. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah al-azim al-karim al-ladhi la ilahe i lla. En hayden kayumeve tubu iley فنسألوا في التوبة والمعكلة والهداية لنا إنه هو هو التواب الرحيم إنه هو هو التواب الرحيم إنه هو هو التواب الرحيم يا ربي يا ربي يا ربي أشمعني أي أيهسان ألتفن أجودن أكرم تيكي مويد رمضاني تيهم E në të mram të mujtë Ramazani të jepit. Oshma minë tonë që e kije. Për hërmet të ti mujtë që e kje bilinu. Për hërmet Kuranit. Për hërmet Natës Lejle i Kadrit. Për hërmet Plesme që jënë gërgohë. Për hërmet të njive që të i, i dhivin e nuk din Alashe. Për hërmet hajvanatit që kullosit. Për hërmet dashtive të që i, i kije edhe nuk i njuku për hërmet letve që pëjqesën, për hërmet zemrëve që janë të nëpuhë të kajtë për i frikës të nënë. Bërra i Kabul të duot, është më amninë të nënë të që jë kije. A dhe më këpiret, jove së ne, po krej të mjetin e Muhammedit, për në jarë api, jarë api, me të mirë e me gëzim përë në nasiv, prapë edhe herë me mëmëri mujë në Ramazanit, e me të bojë vate, satë jemi gjatë në dy n Kur pe i badetit tonë, mësëna qëka të jarabin alet. Jarabin ja, edhe ata që s'kanë gjinu. Jarabin edhe ata që s'kanë buj badet. Edhe ata që s'jenë marrë me emret e të ubat. Mësë i të shopejdojrës, po është për njën tonë të tjekin. Këthej mundëve të alet. Virin mundëve të tonë, jarabin edhe të shuhaj në din, në din që leten joh bëndinë në islam, e mos nëjshërza të bejdojë, e se më nashku që tërka porshë në njimë. Amen të bi Allahi dhe bi majawe min indi Allah, Amen të bi Resulillahi dhe bi majawe min indi Resulillahi, Amen të bi Allahi dhe melajketihi dhe kutubihi dhe rusubihi dhe ljevmi l-afi, dhe bil kaderi hayrihi dhe shherrihi min Allahi ta'ala, velbahtu badel mefti hakën, eshtu en la ilaha illallah, عبده اشهد ان محمدًا نبي هو رسول اشهد ان لا اله الا الله تنطق فاشهد ان محمدًا نبي هو رسول امن شهود الرسول محمد اللهم اعوذ بك من الشيطان الرجيم سميع الرحمن الرحيم نحمدك رب العالمين ولاقيته المتكئ ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sadiliyet meyri. Allahumme nabzina ahmalena ve hasin et alena ve hadhizna min alemin hafri ben zillin ve hasinna min el felai ben zekais ve addaunni ve sururi la daida nesiden mazik Allahumme yesin lana alhezye ve ruzda fi cemil muvizdiniyeti ve fi nebiyye ve hasin muraduna bilhari. اللهم إلا نعوذ بك مليار البلاء يدرك الشفاء يسولي قضايا كما قد في الأحراف يا مهض للهوم والأهضان حضلها لنا إلى أهلها سينا في شهر رمضان شهر الصوم والشهر القرآن اللهم اصر ريوبنا راقر ذنوبنا وطاعر قلوبنا فنرر قبولنا نشرح قبولنا نكأثر عن ناس إيابنا وتلفنا مع الأفراس يا متجر الليل للنهار يا عزيز يا كفار يا متبت القلوب تبت قلوبنا على الإسلام حتى نموت ونرزي إلى دار كدار السلام اللهم حفظ لنا الإيمان وزينه في قلوبنا ve ke'r eyle i l-kufre, vel fusuka ve l-isyaa Allahum afi ümme te Muhammed Allahum teqabbe l-dua ümme te Muhammed Allahum arham ümme te Muhammed Allahum ferriti l-kuruba ümme te Muhammed Allahum afi l-mu'minine vel mu'minat vel muslimine l-muslimat el-ahlai min hulme l-ehvab inneke salli ul-kariqin musibu d-dabati ya rabbi l-anime صباح الخير اخواني الكرام نسالكم تسلمون على اليوسفين الحمد لله رب العالمين بالله العلي العظيم